Yeah. Love it coffee and that's smooth out. Mi tavo lin, pes, paceta cigare për mi Nëse është muha beti nëzit, qëtë më tempo qëtë më shkni Ja një se folet për pak në atësi, për qas kini So muha beti bot, so me nja shitit të plet So bira qelet të knot, so tematika ndrot Vond për fundën i pit, do me vjedh lyb edhe një pishpis me ta qit Nëzhe është bosh kastëriot, patëriot, i der një dyllot Se të mushët ku pa plet, qo është gjagitisht për shpe Thu shi e mnesër se bëllë Ket që jem ka parët, po, për cigare i gjoj, për kafe i gjoj, për abe i gjoj, për naft i gjoj, me shkun du baj një dy ava ma shumë, pare s'këm pëj po i bëj. Ket që jem ka parët, po, për bira i gjoj, për tesha i gjoj, për telefon i gjoj, veç edhe një grut të gjoj, me bon i darë sëm të madhe, pare s'këm pëj po i bëj. Lafet kafe jenë ma të rantat, që aty i ninë. Vërtetat edhe rrenat, që aty i ki Lajme t'fresh, ma shpejt se n'internet Lajme i shpërndat vesh n'vesh Pësht do lajm i ki, tri verzione është njoni njoni edhe njoni Hem fel i përfundojnë konspiracione Sa biznis i bod, sa njeri qift zot, sa qiftin date Sa njeri veç të nejt lodhët është tradit pa pika vesnisit puna Kur të pitë parën edhe tjetër ndona E tretën pishpis me refruzu s'mona Kur gju për mera kli në ko gjusore që e vonona Lafen kafe, kafen lafe Kallun të rjore ma shumë eti nuk i pavet Ta shilin birat se u bom ramje Kiki rika adani? Jo veç i shalla po pështojna Qitna një halve Ket qëm ka parët Po, për cigare i gjoj, për kafe i gjoj, për rabi i gjoj, për naft i gjoj, për bira i gjoj, për tesha i gjoj, për telefon i gjoj, veç edhe një gru të gjoj, me enjoy, me bu një darë sëm të madhe Os kom po i boy, boy.